Gaia, uh, euh bias bixtanena egubia, denetan ipatzen den egubia, Abirom Bayone taldeak irabazi du horriaken kontra eta se Dieu sue, chez tous les hori. Ebe ben ici Garcia comme tennissta Bayona ebaxuten euh, e irabazita oai, euh, top amala hundira. Et ni psikat futitzen es en fait. C'est naco. Mais sunta Nik maite duta viham bayone senta maite duta viham bayone eme sorti ka je les iste le tarik bat footitsenda eta bestia zalea da eta si exercice théorique fuzite niseri wai ezau subicialdatzen e jubiake bate bate hein nidi eh, bayola voilà <laughs> Hau bideako! duzu, zuk etxe batzu ikusi diremen garazin ere apainduak, suri urdinez, kompraitzen duzu hori? Uh, maite ba heldin badote, beh, nahiten guten haidutena. Uh, Enetxe hondaniko zedut, hate um, bat balainekin um, um, suri eta, eta urdin. Uh, Nik ezten maite ribia saitea, beh, maite audiokrazia. Ni berdin. din. Garaipen horrek zer gana idut, zien uh, iduriko baiunaren zata? Irabazuko utetapkata Ez, eh, ene ustez ez dute idamaziko. Ekipa on bat izaiteko, ze behar da? Ez gara izan. Euskaldonak izan berdida. Mezi si berde ekipan. Tan Imar, ta Suarez, ta suare Merzeko ikipan. Ez duzi ustez, dioko lari onen ukaiteko berdela xospizkat, jala ere? Ez, ez eta berdela xospizkat, me ez gara izan. Zertira ziendako erubiaren baloreak? Egitea de trozien miltan umatxaguziz. Berda ukan talde espiritua. Berda publiko on bat. Un txedeztatzeko. Bai, bai publikoak ba, motibasten aldu, irabastenan. Bai? Ba, ba, ba. Potxoakabea da. Ah, izan. Bai. Ongi kantatzeko. Mes kantatzen Bai. Me canto tú sobre la esquina. ekipa zertan da? Eh ben, estira preste Igaiteko. Ordoan be erusten dituzte jokolariak, eta txatuko dira biste hortian Igaitea. E, Onoko galdera pixka bat extremoraat jonen dira, Suiziana ari dira ejeF ondon batena egitenna, eta Suizako talde batek nahi luke egta minimo unibertsala plantan ezagin. Bez naillukete jende guziak diru sama gutien bat eman, lantxaririk ez bali badte. Zieniduriko untsa sauzi hori du. Be zura eh, behar dute lan bat atxeman Feren problema da, tazennda berhar dira egin gauzaik e sookaiteko. Uzkate degola seda. Sola ko. Eh, a tutta la ola, di pobreak ez dira, hain pobreak izanen eta hola erostian dute gauzak janaria edo. Un bistico leke verta chucha, mais l'anniversaire leke. Me liga, ti m'a tenut un chadela sta, hola de next choche vertia dutete ta sayada ez da de richou eta gelochelic. Idea una de la. Pobriak laguntzeko eta xosak aldudutenak berenetxea pagatu ez zinduten entzat edo, untxatela. Oste duzien munduan diru banaketa desberdintasunak badirela? Be, futbolariak dira, bestak behin, milaka gehiago baute. Eh? E, e, alo, milio iaka, milio iaka. Milio iaka, barkatu. Hainetzain ez gehiago baute. Zien okay, iduriko, normala da, pobreak eta aberatxak munduan, zenta hori da, mementuan? Ez yes. da untxa, pobreak izatea, zenta ez duzu deusiten al. Nes luke nahi. Eh? Futbolariak emaitena lukete edo kantari eh, aberatxeak eta dena emaitena lukeete bestiak. Eta <totipos> aldo de asociazzo bat, endo eh, emaiteko boberreak piskata. Boberreak entzat bizia zailada eta aberatxean zaitzen zaitzen dutena xo xataz. Zerda haciendako si balintza minimoa bizitzeko. Janaria bizitzeko. Ece bat eta ufizio batola, ufizioaren susharekin gianari aukaitanla. Un e cia bestizia. Ece bat eta jateko aukaitiat eta eskola batera joitiatere. Eukaren Bilbako aukaitiat.